Često možemo čuti ljude koji govore da su ugroženi na ovom dnjalku, da nema osnovna prava i to je tako. Onaj ko je obespravljen, on je mazlum i njegova dova se prima bez obzira da je bio vjernik i nevjernik jer nema svoje osnovna prava za život. On je zaista ugrožen i onaj ko nema para ako je potreban tuđoj pomaći. Ali pravo je ugrožen ili vječno je ugrožen onaj ko se od Allaha odvoji kako Allah Đalešanu kaže وَمَنْ أَرَدَنْ ذِكْرِفَ اِنِ لَهُ مَعِشَةً دَن ko se odvoji od Allaha Đelešanu od njegovog spomena na njega, njegov život će biti ugrožen u stvari, neuredan, tjeskoban, bez duhovnog mira i zadovoljstva. I biće proživ na sunnju danu kao slijep. Manah šurhuja melkijama te eama, bit slijep na sunnju dan. A to je zaista velika nesreća kada vam bude pitao što sam slijep, a vidio sam pać mala reč, to je zato što se zaboravio sjećanje na nas, na naše ajete, tako se danas ti zaboravlja. Pa borimo se da poradovi ugrožene su kojim mi često govorimo zato što nemamo osnovna prava za život, da ne budemo ugroženi odnosno na lađe vešanu. I drugo, često govorimo da je čovjek propao u životu, da je izgubio i tako dalje. A Poingamber pita Asabe ko je bankrot, ko je propao u životu, Asabe veliko nema para, ko je izgubio i metak. A Resul Elisa kaže ne. Pravo je propao i bankrot je onaj koji dođe naslednji dan i imao je dobri dijela namaza, posta, hađa, zakijata. Ali, dok svima podijeli, onima koji je na Dunjalku zakino, oštetio, uvredio, ogovorio i tako dalje, dok svima podijeli, njemu ne ostane ništa. Eto, takav je bankrut. Pa bi rekao Gazali, radite što više dobri dijela da imate šta dijeliti nas u njemu da neostanete bez sredstava. Molimo Boga da ne budemo ugroženi, ni na ovom, na onom svijetju ne budemo, da ne budemo bankroti i na Ahiretu.